Haula, ni shida Unatumia mda gani kwenda kuchota? Maji huku kanyigo kuna kwenyewe ni shida. Shida sana shida. Maji tunayatoa polini kule kabisa kabisa kule chini. Unaona? Walitudanganya wakapiga mabomba siyo kama unavyo vishavu unao tuma sima eh, Wakawaweka mabomba chini madia tukuyaona. Yaani kuna sehemu moja inaitwa Kabaima kule kwenye nani tingatinga. Sio mnao mm. tingatinga mm. kule. Ndio tunayatoa kule. Mhm. Huyo ni ma, alafu, e, alafu pengine ukipi, ukifika pale pale ambapo kuna kaningi nani kama mtu kufiki fulani. Na yenyewe tunayatoa kule chini kuna mulima hivi. Yaani kuna mashine kule kishaba. Eh, unaona? Ah, um, mkuambia tatizo ni nini? Eh? Wenyewe. Yaani sasa moyo kama sisi au kama mimi mimi naongea na, na, na huyu eh. sasa mimi siwezi nikapata nafasi ya kumtafuta kwamba kiongozi kwamba mbona ili wa kutufanyia inabidi muwe na mkutano eh. akija kuna mkutano eh yani siwezi nikakudanganya kwamba diwani anaitisha mkutano kwaona diwani ya, labda kama akiwepo harusi au linda nini ukampa kadi ndio unamwona kwenye harusi tu lakini kuitisha mkutano haiwezekani hmm. tuliona Sinu, na tulipo mp, mpana nini tulipofika mbele kama eh, siku za nyuma Tulijutia kwa kamera sasa. Habari za asubuhi lakini. Wamezungumzia maji hapa. Huduma ya maji mnayatoa wapi? kuna mto kule chini kule. Mto huo unakauka. Tangu mwezi wa kumi na moja, ndio unaanza ukauka. Kwa hivyo maji ni shida wakatuna Kwa siku unaweza ukachota mara ngapi huko mbali kwa umbali? E, mara moja. Siku nzima unachota mara moja. E. Kama una mtoto basi itakula kwa asubuhi saa 12 saa moja, mto wa pale pale chini kuliko. Wanaamka saa tisa, saa kumi, wanawai. saa 1 yatakuwa ya yata kuisha. Ungekutana na kiongozi aidha mbunge diwani mkuu mkoa shida yako ambayo ungemweleza moja kwa moja kwamba bana jaribu kuitatua ni ipi ah, ya kwanza ni maji ya pili watujenge shule kikuu ah, yani hatuna na maendeleo yoyote isipokuwa tu vijana kujishughulisha kutafuta hizi riziki za kama kawaida ni na nini lakini bado hali bado ni mbovu Sisa ambao tunaelekea kwenye uchaguzi mimi sielewi namna gani kitakuwaje labda tuangalie nani Mm, na hii samba tutakayochagwa au madiwani, diwani mm. kwa sandio vitu amba vimefanyaje vimebakia